Al-Sharikhu Rahimahullahu Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin wal-kammul munfasilu aw wal-kammal munfaqila sebab kembali pada Allah Dia jadi badal pada kata Kumuman khumsatan Iaitu pada kata Walhasilu Annal wahdaniyata syamilata Li wahdaniyati zati Wa wahdaniyati sifati Wa wahda niyatil af'ali Tanfi kumuman khumsatan Bada pada kumuman Al-kammal muttasila Asapa mari Wal-kammal munfasila fil af'ah dan boleh kita baca wal kamul kalau di sana kita baca al kamul muttafilu jadi khabar mubtada mahdhuh maka di sini atas sana atu ah, dari segi ah, nahwu ah, wal kamal munfasilatil af'ali dan yang kelima daripada segala yang lima oh, Yang kata di atasnya aa, Bahawasa wahdaniyat Esa Allah Ta'ala itu Melengkapi ia akan Wahdaniyat pada zat Esa zat. Esa segala sifat Esa segala perbuatan Kalau begitu esa tu Menafi ia akan lima kam mana ternafi dengan wahdania dengan so itu ternafi segala kam yang lima Ayat pertama kam mutasil pada zak dengan makna bersusun zak daripada beberapa juzuk. Yang kedua kamu fasil pada zak dengan makna berbilang nyazak. Sekira-kira ada di sana pada wakil Ada Tuhan yang kedua Jadi dua dengan Tuhan Itu panggikan mufasil iaitu ha, ternafi dengan kita pegang kata sezat Yang ketiga Kamutasil pada sifat Dengan makna Berbilang segala sifat pada jenis yang satu Seperti dua kudrak ada pada zat Allah itu panggil kam muttasil pada zat yang keempat kam mutafil pada sifat ah ha, tadi kam muttasil pada sifat ini kam mutafil pada sifat dengan bahawa ada sifat bagi yang lain sifat yang seperti sifat Allah taala seperti qudrah masalah ada di yang lain ha, yang kuasa Ha, pada atas mengadakan Dan meniadakan ha, Itu dia panggil Kammu fasil ha, Kedua-dua Kammu tasil Pada sifat Ternapi Dengan kita Tiga so, Segala sifat ha, Mari yang kelima Wal kammal Mumpasila Fil af'an Adapun Kammu tasil Dia tak sebut lagi Dia dia taruh di belakang Karena waktu itu ada huraian dia dan kam munfasil fil af'al pada segala perbuatan ha, Balah makna-makna dia Wahuwa <yang kita> dan yaitulah al-kamul munfasil fil af'al Ayyakuna li ghairillahi fa'lum minal af'ali ala wajhil ijari Itu panggil kam munfasil Artinya Bahwa adalah bagian lain daripada Allah Perbuatan ha, Bahawa ada bagian lain daripada Allah itu Perbuatan Daripada segala perbuatan Atas jala mengado. Ha, kalau kita pakai mana masdar? Ha, bahawa adalah bagian lain daripada Allah itu buat ha, Tapi di mana ni Um, dengan bawa ada bagi bagi yang lain daripada Allah uh, suatu perbuatan daripada segala perbuatan atas jale mengado. Uh, mengado apa makna ijat uh, mengado apa makna mengado? Uh, iaitu um, <coughs> ibraul mungkini min al ilal wujuri uh, atau mana ijat? Ha, mengada makna menzahirkan Suatu daripada Tak ada kepada ada Itu makna mengada ha, Kemudian ada bagi yang lain Daripada Allah Perbuatan atas dalam mengada ha, Itu orang panggil kamu Kamufasil ha, Itu panggil kamu fasil Bagi yang lain itu ada Boleh mengada ha, Bagi yang lain itu boleh mengada Boleh berbekah pada ada kita panggil itu ha, pada kamu pasti Sekiranya kalau ada perbuatan bagi yang lain pada Allah Tak jalan mengadu, tak jalan beri bekas pada ada Namanya bilangan pada perbuatan Haa Allah buat, ada yang lain boleh buat Haa sahabat itu salah Kalau kita ikhtikak kata Ada yang lain boleh beri bekas tu salah apa tu kita tak kata si Anung tu ha, mengadot tu mengadon ni? Ah ha, tengok dulu. Wa inna ma Yun sabul fe'lu lahhu dan hanya di perbuatan lahhu liu gairilla. Tafsir tu. Dan hanya dibangsakan perbuatan baginya, bagi gairilla, bagi yang lain pada Allah tu hanya dibasahkan ala wajhil kasbi atas jalan usaha ya walikhiyari dan atas jalan pilih itu saja ya baso atas jalan usaha buka atas jalan ijat atas jalan mengadu ha, kita ambil benih ada dah kita usaha Ha tengok kita panggil kita buat rumah. Ha, kata kateh buat tu. Salah ke dak kita sama kita sana buat kepada kita. Kita buat rumah. Atau ha, ataupun tukang tu buat rumah. Tak salah. Karena buat di situ sungguh pak kita bangsa fiin, kita bangsa buat li reirillah tapi atas jalan usaha. Apa makna buat? ambil kayu ha, ada dah bukan kita mengada kayu ha tu usaha ha, Kalau dari kayu sebatang ha, kita usaha gergaji ha, usaha belah bukan makna mengada ha ibadah ha usaha belah kayu ha, ada dah Tuhan ngada dah nah kalau gitu hak kata tidak tu atas jalan ijaz atas jalan mengada Ha siapa apa ha, nama tu buat atas jalan mengada hak tak ada beriada Allah jua ha tu pangesa pada perbuatan ha tu se pada perbuatan ha, kalau ada bagi yang lain tu boleh mengada sebagaimana mengada Allah ta'ala wiyadah tu panggil kam munfatil nah ha, tu panggil kam munfatil ha, siapa yang titik gitu salahlah Ha, siapa yang i'tikad kata ada yang lain boleh mengada boleh beri bekah ha, ah sebagaimana beri bekah ulil Allah ah ha, tu kupu ngata dak khilahlah tu tu ha, sabit tu daripada situlah ah ha, tarik kegi siapa i'tikad kata ubat boleh menyembuh ah ha, kalau panggil masuk dalam kita isbab yang lain daripada Allah tu beri bekah ha, dah kita siapa yang i'tikad kata makan tu boleh beri kenyang Ha, nah, dengan sendiri makan ni, atau ha, kepanggi, ada yang lain boleh mengada boleh buih bekah, atau ha, kepanggi hupok cam mau fasil. Nah, ha, jadi bukan sotak lah ha, perbuat satu hal tu berbila, atau cam, nah ha, berbila cam mau fasil Allah buat, ada yang lain pun buat, atau ha, kepanggi panggil mau fasil. Begitukah? Kalau ha, begitu salah? Tak ha? Itu ha, kata Ternafi Kamu fasil Haa Hak naknya betul ternafi Sebab kalau ditanya kita Ada Ada yang lain Boleh berkah Seperti Allah Boleh berkah Itu ha, namanya Kam na Mu fasil Pil afa'at ha, Kalau tanya Ditukah? Kalau dijawab Haa ha, Itu salah lah ha? Ha kita dak begialah ana. Dak. Ha gitukah? Dak. Ha, kita pergi dak hati kata ternafi gamung fasih. Sebab apa dak begitu kita pergi tu hasa. Ha, kita pergi sa, so, so, sa so, Segala sa jelas sifat sa so, segala perbuatan. Dengan mana semua perbuatan Tuhan je buat. Ha, Tuhan je buat. Ha, tu, Tuh, buat. Ha tu dia panggil sa so, pada perbuatan. Segala perbuatan banyak, Tuhan saja buat Haa, kita panggil sah so pada segala buat Adapun, kamu fasil bagi yang lain, ha, buat Bagi yang lain boleh buat atau dalam mengadakan Hak tak ada, boleh ada Haa, tu pakai kamu fasil fil af'an Nama tu Eh, ha, tu dia ada puhak kita dah kata siapa buat tu, siapa buat ni, orang tu buat, orang ni buat ha, tu hanya buat dengan mana usaha ha, tu umat mana usaha bukan makna mengado. Ha, nah, itu ha, kata wa innama yun sabul fa'lulahu Kalau kita nak rombok innama ada tasrin, dengan mana-mana La yunsabul fi'lu lahu illa ala wajihil kasbi Hanya makna tidak dibangsakan buat baginya bagi li ghairillah. Malaikan hanya atas jalan usaha. Tuhan sendiri membangsa kepada kita. Tengoklah ha, tengok ha, Tuhan kata ha, Wa alaiha ma ha, Tuhan bijakak. Dengan kata baginya Bagi diri seorang tu Barang telah usahanya ha, Begitu juga wa Dia mendorak atas diri seorang Barang yang telah dia usaha ha, Barang ia bersungguh-sungguh usaha Itu mendorak atas dia Bila dia usaha kok karu Jadi tuha isna Tuhasana kepada kita Usaha ha, Kita usaha kok jahat Panggil makasabat Ha, kita usaha Kepalik baik Pakal sahabat Hanui kita sahabat hmm, Jadi Hak kita dah kata Orang itu buat Orang ini buat Tak ada salah Atas jalan usaha Apa ha, kita de isnat Kata itu mengenyek makan ne mengenyek. Ha, apa dia Minum itu memuas dahga Ubat itu menyembuh ha, Dia panggil isnat majat ha, Tak ada salah Ha, sahabat tu kita kena betul pegangnya dulu Fah berkecek tak ada apa Tak ada salah Fah berkecek tu turut bagaimana bahasa dia panggil ha, Al-lurah tu tu da'u ala zahir ha, Lurah bahasa lahjah bercakap ni Turut bagaimana zuhir bercakap ha, Sahabat itu kita tak boleh berpegang dengan zuhir zuhir Kalau kita pegang zuhir salah lah Haa tengok makan itu mengenyai nasi mengenyai air memuas dahaga pu aubat tu menyembuh ah ha, boleh menyembuh ah ha, kecek tu tengah tu kecek tu panggil apa isnak kan ada isna bibekah kepada suatu ke panggil ah ha, isna bibekah pada suatu tu berkecek Zohirnya je belah tu faham makna kita pergi belah tu ke dak ha, ai makna maksud bukan pergi Haji tu Hak kita lah mana? Allah beri bekah, tapi Allah buat sabak. Nah, ha, sabak beri bekah pada menyembuh. Allah buat ubat Nah, ha, tu dia Allah menjadikan makanan tu buat sabak bagi mengenyi. Allah buat air tu buat sabak bagi memuas dahgo dan buat sabak bagi menyuci. Dia. Lalu itulah kita isnak kepada Air itu memuah daga Air boleh menyuci ha, Itu tak ada salah apa Sebab itu nak ilmu akidah hmm, Ada periak gufuk Dia sana situ sungguh ha, Dia sana situ sungguh ha, Itulah sebab itu wahdaniat dan ini besar percaraan dia ha, Dia kata dah dari awak tadi Dalam ilmu soludin Ilmu soludin Ilmu bercara kasi Allah perkara awah dan niatlah semelia-melia mabahis dia kata. Sebab itu dinamakan ilmu pengajian ilmu tauhid. Nah, lepas dah nah. klik sini pula. Wa hadzal kammu wa dan ini kam. Eh wa dan bermula ini kam. Ia ni al-munfasilu fil af'an Iyalah manfiyun Haa takwe Mana muntafin Takwe dengan isifahin Ba' imti'al Ba' ifti'al Wahazal hukum Wahazal kammu Ayil kammul munfasilu fil af'an Manfiyun ayy muntafin Bi wahdaniyatil af'ali Ah ha, ini kam, kam mufase pada apa ani, maafiyo tu istemabu oh. Ah takui dengan muntavin terapi io, ah ha, tidak io dengan Wahdaniyatil af'a ha, Ah dengan kita yang kata sop segala perbuatan. Ah ha, kita yang kata So segala perbuatan. Ah ha, ternafilah ia akan mumpati fil dengan makna sane. Nah, ha, dengan makna ada bagian lain itu perbuatan atas dalam ngada tu panggilkan mumpati. Kita sikak tidak begitu. Nah, ha, tu kata muntafin ternafilah dengan wahdaniyatil af'al. Habis. Kemudian syarah kita apa tarik sikit sini. Nah, ha, nak leret kita panggil wa zalika dan ada pada demikian itu Raddun alal mu'tazilati Dan pada demikian itu Pada wahdaniyah wahdaniyatil af'an Raddun menolak Tolakkan alal mu'tazilati Atah firqah mu'tazilah Firqah mu'tazilah Alqailina Yang berkata mereka itu Mana yang iktiqa mereka itu dengan katanya Nah, kakakalari mana iktakada Radun alal mu'tazilati alqailina Yani al-mu'taqidina biqaulihin Yang iktiqa mereka itu dengan katanya Bi'annal abda bahwa sehamba kita manusia ni dia kata dengan bahawa sehamba tak kiralah manusia jin malaikat nah dengan bahawa sehamba yakhluqu af'ala nafsihi li ikhtiyariyati ah tu jatuh ra jatuh ra yakhluqu af'ala nafsihi alikh tiyariyata ha tu ra tak ada Lepas pada alif uh, alik a alikh tiyariyata sifat da af'ala baca nasa dengan bawa sahambo dia kata menjadi ia akan perbuat segala perbuatan dirinya diri abdi segala perbuatan alikh tiyariyata ya bahasa sengaja Ia ya bahasa sengaja Atu ha, dia kai alih tiarinya tu nak keluar alit tirorinya, ha, nak keluar alit tirorinya perbuatan hak basar terkerahsiang ni hak tidak sengaja. Boleh kita kata mana? Nah ha, perbuatan hak tidak sengaja tu ha, seperti rebah, ha, sepa, mana? Ha, ah ha, tu. Hak bahasa tak sengaja tu Hak tu muafakat dengan ahli sunnah Dia tak ada kilah dengan ahli sunnah Mana hak tu hak perbuatan Tuhan Haa Hak kita tidak sengaja tu Luka ha, nah Kita tidak sengaja Maka hak tu dia kata Perbuatan Tuhan Haa Yang makhluk Apa namun ni Habar tidak boleh bekas ha, Hak perbuatan dengan jalan Bahasa terkerasi ha, Hak terpaksa Hak tidak sengaja hati kita Hah mak selisih dengan kita ahli sunnahnya farbuat sah ha, ia bahasa sengajai. Ha tu makna af'ala nafsihi li ikhtiyarih ya bahasa sengajai. Ha itulah orang muktazilah iyak kata hamba boleh bagi buka dia kata. Tu maksud kata hamba menjadi ia agen perbuat diri perbuat ya bahasa ikhtiyari ya bahasa sengajai. Ha dia kata hamba boleh diubah dia kata. Ha, ini, ini menyalahi dengan kita Orang ahli sunnah ha, Kita orang ahli sunnah Semua perbuatan Allah Ia beri bekas ha, Yang lain hanya usaha saja Yang ikhtiar usaha dibangsakan Kepada hamba tetapi Tidak beri bekas ha, Itu hak cita nya Ada orang muqtazilah ikhtiar usaha dibangsakan Pada hamba ha, serta Boleh beri bekas ha, Yang lain situ Ah ha, maka dengan wahdaniyah fil af'ani tolakkan ha, apa dia pegangnya orang Mu'tazilah. Kalau gitu apa kita nak hukum ke atas orang yang i'tikad begitu? Ah ha, orang yang i'tikad begitu i'tikad bagi dalam hati kita tak tahu tahu di dia royak tulah. Ha, ah tak tahu di dia kata tulah. Sahabat dia termuk Mu'tazilah yang berkata Ah ha, Di sini khilah pula di kalanya Ulama ahli sunnah wal jamaah Pada menghukumkan mereka itu Tukupu atau tidak Khilah itu Lalu maka kata Wa innama lam yukaffaru Dan sesungguhnya tidak dihukumkan ha, Atas mereka itu dengan kufu Itu mana yukaffaru takfir Takfir ini mana menghukumkan dengan kufu Ha, Bukak tak, bagaimana ha, kifarah nunda? Wa inna malaum yukafaru, ailm yukam alaihim bil kufri. Dan sungguhnya tidak, di, tidak dihukumkan atas mereka itu dengan kufu. Bisa lika dengan demikian itu nih, bisa likal kauli dengan demak itu perkataan eh, dia kata annal abda yakhluqu af'ala nafsihi liikhtiyariyata hukum kata kupu kedak kalau tanya kupu kedak iktikak begitu tak hukum dengan kupu hanya hukum dengan sesak saja tadhlil kita kata sesak ketika macam tu tu sesak kupu kedak dak da lagi hangana tak hukum kupu ha itu salah tanya tu Haganah tak hukum kupu sedangkan dia isbab beri bekah kepada yang lain daripada Allah Asalah nah, so Allah kata bukan sadak dalam Terkeluar daripada wahdaniya Haganah tak hukum kupu Wa innama Arti dia panggil wa istiqnaf bayaniyun Asalah nah, so dia tanya Haganah tak hukum kupu lagi ha, Boleh dah tu hukum kupu tu ha, Ada lagi Haganah aja wa inna lam yukaffaru bi zalika dan sesungguhnya tidak dihukumkan atas mereka itu dengan kufur cuma lam yukaffaru ai lam yuhkam alaihim bil kufri bi dengan demikian itu ai bi zalikal dengan itu perkataan kata apa kata, kata, ni dia kata innal abda yakhluqu af anaki tak hukum lagi dengan kufur Sebab apa? Li' Sadiah li'i' Li'i' Hamzah wasah Sadiah li'i'tirah fihim Apa Hamzah wasah tu kita tak baca lah Bila tak baca Gugur Hamzah wasah Rekallah dengain Li' Li' Sahabat lah raja suku Hamzah wasah suku Dia kelimah lain-lain Tapi bila dia tulis tu Nampak tulis Jadi upalam alif wopalam alif sebenarnya lam hamzah wasa in ha bab tu dia baca li ana. ha nah ha kerana mengaku mereka itu mu'tazilah mereka mengaku bi ikdara tu hamzah hamzah qat tak boleh nak wasa tu bi anna ha, mulai kita tulis huruf hamzah di bawah alif tu bi anna ha, annatu di atas alif tu bi anna iqdaruhu 'alaiha ha, sebabnya kerana mengaku mereka itu mu'tazilah dengan bahawa Beri ha, tu bi anna iqdaruhu mm dengan bahawa wasam so jadi kuasanya diberi kuasakannya ha, bagi kuasanya di kuasakan dia alaiha atahnya atah af'ali nafsihi ikhtiyariyah sana adalah ia minallahi ta'ala ha dia sabit dia kalau kiranya ada lu kira dia ada sambungan lagilah maknanya haa, hamba itu boleh beri bekas dengan kudrat yang telah menjadi oleh Allah padanya ha dia ada hujung lagi Bukit dia kata hamba tu beri bekah semata-mata. Sebagaimana beri bekah tu. Haa ha, tu kupu. Tidak ada kilah, dah lah. Nah, Haa kalau orang aktif kata. Nasi itu boleh beri bekah pada kenyang semata-mata nasi. Haa tu tak ada siapa hilah lah. Itu dia panggil hukum kupu dengan ijmu. Tadaklah orang kata, tengah kata tak kupu tak Kalau dia lagu tu kupu dengan ijemuk selia ulama Dia panggil Ini tiga anak Nasi beri bekah pada kenye, Semata-mata nasi Dia panggil Al-akitab panggil kata beri bekah dengan tobe'ah ha, Al-akitab panggil kata beri bekah dengan tobe'ah ha, Maksudnya nasi, sendiri nasi tu beri bekah pada kenyai Kupu dengan tadak silah Uba Sediri uba tu beri bekah pada menyembuh Haa tu Kuku Gata-gata Ijemuk Gata-gata Ijemuk je panggil Ada pun Orang muqtazilah Tidak lagu tu Haa Dia kata kan Dia kata Hamba boleh beri bekah Haa Pada perbuatan ikhtiariyah Soal Allah dia kata lagi Sungguh pun hamba beri bekah Apa Dengan kudera Haa Dengan bersabit Dengan kudera Kudera Allah Ta'ala menjadi Pada hamba Haa Dia Sabik tu tak leh hukum gupo lagi dia tu. Hmm. Jadi maknanya hamba beri bekas pada pada buat keperbuatan tu sendiri hamba, bukan aja ya, dah. Sabik dengan qodrat, kalau tak ada qodrat tak leh bekas. Pas qodrat main mana, hak tuhan lah menjadi di hamba. Ha tu. Ha tu pihak Sabik tu tak hukum lagi tu. Hmm tu pasal Nah, itulah makna kata wa inna malam yudah parubizalika dan sungguhnya tidak dihukum kubuh ke atas hawa mu dengan demikian itu kaum demikian itu perkataan yang tiak tu kerana mengaku mereka itu lihati rohim bi anna iqdarahu aleha itu adalah ia minallah taala nah, dengan bahwa sebegi kuasa ken hembok atahnya atah apa an tu tu ialah dari Allah, Yang ini bukan semata-mata hamba. Ah, ha, kalau dia kata semata-mata hamba, diri hamba sendirilah boleh beri beka. Ah, ha, tu rupa tak ada i'tiraf kilahlah. Ini dak, hamba beri beka tapi dengan sabit qudrah ya Allah Taala menjadi pada hamba tu. Sabit tu di, apa digelar ke Mu'tazilah ni Mu'tazilah yang Qadariyah. Nah, ha, dibahas pada qudrah. Ha, ah, Mu'tazilah yang Qadariyah. Yang Mu'tazilah dia banyak pula sapa 20. Ha dalam firqah Mu'tazilah tu pecah mari pula tu, sapa 20. Ha, pecah hai pula tu. ini ha, dia pai Mu'tazilah yang Qadariyah ni, ni. Hmm. <coughs> ha ni baik wa itu balik apa tu balik. Jumhur ha, jumhur daripada ahli sunnah tak tak menghukum kufur lagi ke atas mereka itu tapi setengah-setengah ha, waza' dan setengah-setengah ulama ba'duhum ba'dul ulama kafaruh ha, man kata kalimat sa nilam yu kafaru sini mai dengan madhi di ha, dia tadi kafaruh ah tu dia kafara ah ha, muhukum ie di ngaku pulah mereka itu ah ha, tu dia apamana kepper ai hakama bikufrihim ah tu setengah setengah ulama tu kafarohum ai hakama alaihim bil kufri telah menghukum ia ah ha, ke atas mereka itu dengan kufur ah ha, mengata kufur akan okay, mereka-mereka okay, muktazilah setengah ulama kah hukum kata kufur dah cabik nitik belah tu tak tilik dah tak ada bahagi dah pakai kata kufur Ah ha, waja'ala ha ni mubalarah melampau dan menjadi ia ia ba'duhum tu al-majusa aka orang majusi ha, tengok orang apa saja api ha, nah Kapi tapi apa saja api menjadi ia ba'duhum setengah ulama aka orang majusi itu asada itu mumpu yang kedua ha, dia terlebih beruntung Halan Kelakuan Minhum Lebih buntung Daripada mereka itu Ataupun lebih bagus Daripada mereka itu Daripada Muqtazilah lagi ha, nak, Ya nak ayak kan Jadi orang Muqtazilah ni Kupur Kalau kita nak padu Dengan orang Majusi Lebih baikkan Majusi sikit Haa Walha Majusi ni no, Tapi tak ada tak ada filah Nak kena dia sembah lain Pada Allah Pada masa dia puak musyrikin Kata tu Panggil maksudlah buat kafir musyrikin Tiap-tiap kafir yang menyembah lain daripada Allah Panggil musyrikin lah Syirik Dia panggil Ikut hok ha, sembah matahari Sembah bulan Sembah bintang, Sembah anak lembu Sembah patung hmm, Sembah pokok Sembah ikut saja Sembah ibu bapa Hak mana sembah pada lain pada Allah Sembah api Ini panggil musyrikin Dalam itu majusi ini setengah pada kafir musyrikin ha, Dia sembah api. Jadi bagi kaum Ning kata orang mu'tazilah dengan orang majusi kerana ia baik majusi gitarnya. Ha, ah tu mana kata wajah alal majusa dan menjadi ia bakuh akhir majusi menjadi akhir lebih baik. Nah ha, sama lebih untung lebih tuah kelakuan minhum daripada mereka itu daripada aa, Mu'tazilah minhum natalu pada asyada asyada halentamy. As'adah minhum minal mu'tazilah Ha kan no Dia kata mualek majusi Kepada mu'tazilah Tengok buah dia Iz ha, kita kita hingga dulu Iz patu wasa. wasah Izil majusu jalan ha, kata tak Tak ingkat dah nak giwahir ke izah ah. Tak Iz Haa ya salah tu Maka bila kita wasah Al majusu ni Izil majusu Kerana orang majus Ha, Kerana orang majus ha, Kita biasa sedap dengan majusi Majusi ha, Kerana orang majusi Kerana majusi itu Kalu Kata mana I'taqadu I'tika mereka itu Orang majusi ini Bimu'athirai ini Dengan dua je Yang beri bekas Orang majusi Dia asal dia kata Tuhar dua Nama zulmah satu Anub satu ha, Tuhar hak buat gelak, so Tuhar hak buat cerah dia ha, dua dia kira gitu ha, Tuhan yang menjadikan gelap Panggil zulmah Tuhan yang menjadikan cerah Dia panggil nur ha, Maka Tuhan yang membuat cerah ni lah Buat kita ni duk dalat ha, Apa dia ni amin boleh kita duk dalam Manfaat dengan cerah Habis ha, tu lah Di pada api tu. Nah tengok api boleh mencerahkan kita duk dua ketu gelap apa lagi zaman dulu sekarang ni tak begitu sangat nampak ha zaman dulu bila kata malas agak gelak-gelak glemat gelak, ha, bila gelak-gelak nak mencerah dengan apa pasal api ha pasal api nyala got cerah ha, boleh ambil manfaat boleh buat masak dengan dia boleh buat mencerah boleh nampak tu nampak apa tengok kisah zaman dulu nah belumlah di pelita api electric ni lah Ha, ambil daunnya berkah-berkah ha, Kapal dia panggil karak Tengah dia panggil dah ha, Kita sini panggil jamu, Cucuh malam-malam ha, Bubur pelita Boleh tukir Pai pelita ceduk Itu ha, semua tu guna api Bakar malam-malam cerah Itu ha, jadi Api ini boleh mencerah Maka tu hair dah ha, Lalu tu dia puja Dia puja api Sebab dia penyalur api pada pada padah 24 jam Itu ha, orang majusi jadi yang kedua Tuhan hak buat gelak. nazulmah Tuhan hak buat gelak. jadi Tuhan hak buat gelak ni buat ke jahat pun dialah ha masuk jin syaitan apa nama ni hak tu panggil Tuhan bahasa zulmah ya kedua tu ja bagi bekas tu orang majusi ada orang muktazilah ni iktikad dia ni teruk pada majusi dia kata Lahana. hana wa ha sabuk idil majusu qalu bi mu'attiran orang majus Ia kata dengan dua yang beri bekas aja tuhan buat gelap tuhan buat cerah tuhan buat jahat tuhan buat baik waktu dia tadi adapun mereka itu wa haula'i dan mereka itu mu'tazilah asbatu menyabit oleh mereka itu akan malah hasra lahuh hmm Barang yang banyak tak terhingga baginya bagi barang Haa Dia ikut orang tu pergi bekas Orang ni bekas Hambur berjuta-juta Boleh pergi bekas semua Haa Tak banyak Banyak pada orang majusi Majusi tu hai dua ya Nah, ha. Lepas dia semua hak tu hai buat ceroh Haa ya semua orang tu hai buat ceroh hak tu hai beri mampak Dia kata Ya semua itu Haa Ada orang muktazilah ni banyak yang beri bekas Haa Segala hamba boleh pergi bekas Apa tak banyak anak Amal lah hasralahu Ni isbakkan barang yang dia banyak tak terhengur baginya Sabit ni kata majus lebih baik pada muqtazilah lagi Haa ah, tu bak tu dia jilid situ dia padu situ Kali gitu kena kata kupur dah orang okay, muqtazilah ni Orang okay, yang belah tu kupur dah Ha, tak ada tilik dah kepada kata Tak kira dengan sebab kudrak Ya Allah Ta'ala menjadi Tak ada tilik dah situ Tilik itu dikira isnat berbekah pada yang lain Haa Jaduk situ Habis Itu baik mari dua kaum Tetap hukumkan di atas orang mu'tazilah kupa Tahu tidak tu dua kaum Maka di dalam dua kaum ini Kata syekh kita Lakini rajihu Lakini al-qawlu rajihu tetapi kau yang rajah Perkataan yang kuatlah Hak mana eh? Adamu kufrihim Tidak kufur mereka itu Haa Ianya yani Adamul hukmi bi tu Tepuk singkat tu Adamu kufrihim Adamul hukmi bi kufrihim. Tidak dihukumkan dengan kufulah Mereka itu Atau kau rajah tak sehukum kufur lah ...sepah dia tepat untung untuk mana tak hukum kubur? Haa ni, melaburnya bila orang pergi belah tu. Nah, hukum dia Islam pada Zohid. Bila Islam, ha, bila dia mati, ditanamkan, disembahyankan. Haa tu? Haa, disembahyai ke atas mayak dia. Ditanamkan dalam kubur maqabiril muslimin. Haa, pula boleh menikah kahwin. Haa, tu dia. Dan pulaknya Apa dia Sabit pesakar Itu ha, dia Harta dia jadi Jadikan pesakar Penat kata Perlakukan hukum bagaimana Hukum Islam Hak Zuhir itulah Haa Itu ha, Ada pun Ada pun Diisi Tuhan Haa Itu surah Tuhan lah Hmm tu dia Kata setengah ulama Dia kira gini Dia kata Haduk hilah ni Tetap hukum Zuhir dunia Ada pada isi Allah Kufur Haa wallahu alamlah Ah ha, sebab ini takut ya pengkata salah begengeng ni tak supaya salah ah ha, syara'un ha, nah kita kata tak semayah salah sah tak semayah tapi pegang macam mana kalau tanya Dia mahu tak semayah tak semayah tu salah satu diri tak semayah tu Dia mahu tak ada apa demo orang mukallaf demo orang ada akal Ha, Orang okay, siapa umur balik Sebab tak semaya Salah besar mereka tak semaya Tapi nak tanya pegangnya mereka macam mana buku semaya Oh kawan pergi wajik Bagaimana tak semaya Hak tu malah ah tak dapat hm, Salah besar Masuklah dosa di segi syarang Tapi pegangnya mereka tu kena Tapi cuba pergi bertanya Mereka tak semaya ni salah besar lah Mana pegangnya Semaya jadi apa Haa tu ada ejek ke ugamah tidak ada wajib ojek di atas ha, tu Itu puh, puh lalu dalam ha? murtad Na'udzubillah Kalau pun kalau less Ya Haa ha. tu Itu ha, Sebab itu buku pengengan ini Yang Nah Haa Itu dia kamu tak percaya Kata ada Percaya Ada syurga dan aku. aku percaya Semua Tapi aku malah Dia tak nak semayal Haa Itu orangnya Duk dalam salah Besar di segi janji Allah Allah janji Allah tak ada Nak meniksa Haa Siksa Allah Ta'ala nak ma'ah apa? Ma'ah ikut dia, tu hak dia ha, Mana sahak itu hak dia, ikut dia lah ha, Tapi mana orang tu salah besar Salah besar suka ada syariat ha, Pegengek, pegengek tak ada salah ha, Betul hmm, Wajib mayat aku Aku malah, aku segar ha, Jadi di situ ya ha, Terkali lagi Pak pergi kata tak ada wajib ha, Sudah kupur lah ha, Kupur ni kupur mertak lebih pada kapih asli lagi Kapih tak ada maksud Islam mula ni orang Islam dia pergi tak wajib semailah ha, sudahlah ha, jadi kafir murtad hmm, itu dia atuk ha, kata buku akaid takut tu ha, nah nah ha, sebab itulah dalam pegangnya tu ulama kata ha al khatar fi hadzal fan azim dan ketakut ter pada ilmu akaid amat sa amat sa Ha, kemudian masalahnya dipegang kata ada yang lain boleh bagi bekas. Ha hak tu kena tilik sekali lagi kan rajah tu dihalusi. Pendek kata hak kata rajah ni halusi nak hukum satu-satu dia halusi. Ha yang panggil la'id la'id. Ha dia kata la'id kita kata la'i. Halusi la'i. Ha la'i mana? Jangan gaduh lagi sebab dia kata yang lain boleh bagi bekas. Tengok dulu adakah sendiri Ha dinat tabea dinat diri gitu kalau kata ya ha tu baru jolok kalau kata dak beri bekah bekas dinasab qodrah ya Allah taala menjadi dinya ha, Atau ataupun api itu menganguh sabik panah tu ham jadi di api itu kalau tak ada panah tu ham jadi di api tak menganguh juga ha waktu panggil fasik tak leh hukum kupo lagi mm itu Ha, ubat tu lah menyembuhnya Tapi bukan sendiri ubat sabik kekuatan Tuhan menjadi ha, Diubat ha, Itulah boleh menyembuh Oh tu pasik Tak kena lagi tu, bagi -bagi tu. Ha, Tapi tak tengah pasik Haram wajib taubat Wajib betulkan tu Tak betul lagi tu Tak betul lagi tu ha, Kalau pergi lagu tu Tak betul lagi Kupur kan Tak ha, lagi Sebab dia kata sabik Tuhan menjadi kekuatan diubat Sebab tu lah ah ha, uba tu boleh menyembuh bukan sendiri ubat ah ha, demak laki-lakilah dia ha, nah makan ni ambie ha, mengenyek tapi bukan sendiri makan ni Sabit kekuatan kenyang Allah Taala menjadi di situ ha dia panggil macam mengenyang sabik tulah kenyang ha maka tak boleh hukum kupu tapi tak betul bagi gitu salah haram bagi gitu ha tu dia ya ha, ani tu kata bab wahdaniat ni besar <coughs> Kalau ada silat gi kot sirik ke apa gak di sini lah uh, ni tak ada gi pada medah ikhlas hamba nun lagi. Uh, nah tauhid pada apa dia tauhid pada uh, pada ibadat. Ha uh, nah tauhid pada hmm kerana hati dia panggil niat. Ha uh, nah aidah kau gi kau gi waktu dah ada tasawuf bercayo. Waktu dah ada tasawuf Ada pada usul dia bercayo asas. Hmm Habis itulah Kau yang rajihnya tidak menghukum kepada mereka itu dengan gopu. Wa amal kamul Mutasilu Fil af'ali. Ha, ada dah sikit lagi ha, ni. Ha, satu lagi dia panggil kam muttasif pada af'al. Ah ha, kam mutasi pada af'al dia tu ada dua makna. Hak wajib sah, so, hak mustahil sah. So. Ha. Ha, ah. setakat tu dululah. Wa'ammal kammul muttasilu fil af'an Fa'in sawwarnahu Wallahu